Hat szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban, a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hat szóljon! szóljon! Fognak keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe nekünk, hogy az ifjúsági bűnözés. milyen problémák, csak akkor utalna egy pacalvacsor és egy ulti parti. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Ded Miklós. Jó napot kívánok, kedves hallgatók, ez itt a Klubrádió, benne az anno Budapest az önök halázatos narrátorával, Panksnod, de Dead Miklóssal. Nagyon belemerültünk itt a Luxus Áruház történetébe, és próbáltam előhalászni, sikerült is megtalálni azt az országvilágot, amiről meséltem a... Történt a Kákliszának az imént, arról az ügyről, ami a luxusáruházat érintette, amikor egy másik vállalat fel nem használt devizakeretéből vásároltak cipőt Spanyolországból, és aztán próbálták jó áron értékesíteni. Szóval a mai annóban a Vörös térre a luxusáruházba látogatunk, 1963-ban adták át az intézményt, és egész működés alatt viták keresztüzében állt, ha lehet ezt így mondani, némi képzavarral élve, mert sokan azt mondták, hogy egy olyan Világban, ahol 360-ba kerül egy kenyér, ott ne kerüljön 11 ezer forintba egy szoknya, egy kosztüm vagy egy kabát. De hát a mi családunkban is be kell, hogy valljam, fölbukkant egy luxusáruházban vásárolt bőrkabát. Egy nagyon szép hasított bőrkabátja van a feleségemnek. 24 07 vagy te 24 ezen a számon érhetik el az Annu Budapestet. mesélnek nekem történeteket, és lássuk, milyen volt a gazdagok világa 5, 10, 15, 20, 25, 30 évvel ezelőtt. haló napot kívánok! Szervusz, Vejsz! Szervusz, tessék beszélni! Kélek szépen a én nagyon gabalit voltam, mert apukám zsebére básároltam. Én akkor a ruházati boltnál voltam eladom. Igen. Tehát abból a fizetésből nem vásárolhattam volna. Uh -huh. És csak azért lényeges, mert mikor megvettem ott egy mert nagyon szép volt, de hogy drága volt, az igaz, de húsz évig a kosztum volt. Tehát soha nem a útja a drága. És amikor a Áruforgalmi előadó, meglátta rajtam a kostümöt, egyből leutánozta nem magának, uh -huh. hanem megcsináltatta a mátrégek részére. Meg, meg volt nekem még egy, ott vettem magamnak dédli ruhát. Tudod mi az? Nem. A dédli ruhát a otrák meg a német lányok nők hordják, az olyasmi, mint nálunk a magyar ruha. Ja, értem, igen, tehát ez az osztrák népviselet. Ja, igen, igen, ja, igen, igen, igen. Tehát, igen, tehát, igen, tehát igen, amiben, igen, amiben, nekem amiben középszerű szexfilmeket forgatta Ausztriában a 70-es években, három beszélünk Tehát nem őt anyukámnak holmikat, uh -huh. úgyhogy lehet, hogy drága volt, de hogy megértem minőségét, megsiporoltuk máson. Ja. soha nem a, a drága a drága, hanem az olcsó a drága. Arra emlékszel, hogy, hogy hogy az ára itt tekintve a luxus áruházban mondjuk ezt az, az árakra, nem, nem emlékszem, te, mert az édesapád pénztárcájából vágya, gazdálkodtál. Nem egy, emlékszem, hogy a Boboltis Barhé uh -huh. uh, vette magamnak ott egy spanyol 20 cm-es magas sarkú szandár és az valami eszméletlen összeg volt, de most nem szeretnék hazudni, hogy mondok valami olyan árat, ami Persze. már nem igaz, de mondjuk vegyük úgy, hogy mondjuk olyan lehetett az ára, hogy nárok, csak közelevegőt tettem, mint egy ma egy 20 ezer forintot volt Jó. is belőle balhé, én nagyon-nagyon büszkén hordtam a szandálomat. E, Rögtön a kiszámolom, hogy ha 20 cent is volt a, a, a cipő, és 20 ezer forintba került, akkor centinként ezer forint. Hogy? Semmi. Hülyeskedtem. Köszönöm ja. szépen, Ági. De mert azt hittem, nem, nem, nem, nem, vicceltem. Szia! E, és arra emlékszem még a luxusnál, hogy... Ott volt a Vörös Mártizséren a két vagy három föl kirakat, és akkor ott a mellék utcába, csak tudnám az utca nevét, de nem tudom, ott volt szintén egy, egy nagy kirakatuk. Uh -huh. Igen, és hogyha az ember mondjuk járta a luxusba, vagy a Vörösmati téren, hát akkor ott ritkán erzülöttem a zserbocokrázdába. De az már egy másik műsor témája az lesz. Már egy másik. Köszönöm szépen. Jaj, tudod, mit szeretném még Hogy etten nem foglalkoznál esetleg a kirakatokról? Mondjuk én egy kirakatmániákus vagyok. Jó, én is majd. Jó, jó, fölírtam már, gondolkoztam rajta, hogy, hogy megszabasztatom Nekem a kedves hallgatókat, ide. de most ne beszélgessük el, mert most a Luxus már... kell beszélni mági. Igen, csak egyet, hogy mondjak a kirakathoz, te a Vikár bandit ismerted, ugye? Nem szeretnék erről beszélgetni most. Jó, jó, jó, szia. jó, jó, jó, jó. Köszi, köszönöm szépen, viszont hallásra, neked, de fölírtam a, a kirakatot, és valóban e, akkor, amikor gondolkoztam múlt héten, hogy mi legyen a, a, a következő annóban, akkor eszembe jutott a kirakatok. Tehát egyszer biztos, hogy beszélni fogunk hosszasan erről itt az annó Budapestben, de most a Luxus Áruház. A vizsgált terep 24 07 95 3, 24 06953. napot kívánok! Jó napot kívánok, Máté Károlyné vagyok. Kész csokom meglehetősen öreg már. Tehát én annak idején dolgoztam az iparterben, amikor a luxusáruház éppen fénykorát éltem. Az az a közvetlen mellett a volt, és az terjeskedett át, tehát a luxusáruház fölötti szobákba dolgoztunk mi annak idején, uh -huh. az 50-es évek végén, 60-as évek elején, és a luxusáruházba jártunk be akkor olyan fizetésünk volt, a fizetésről csak annyit érdemes elmondani, hogy én annak idején olyan 1100 forint körüli fizetéssel voltam, mint vissza, aki uh -huh. volt, a, már az ipatterben. Uh -huh. De ennek, vagy annak ellenére, Tudtunk vásárolni a luxusáruházba. De ha Nekem is volt egy nagyon-nagyon szép, nem tudom, hogy spanyol volt-e, vagy milyen, milyen hogy nem. nemzet is együtt, uh -huh. hogy honnan került az oda. Egy nagyon szép bőr szoknya, egy bőr mellényel, amihez ugyanott vásároltam, vásároltunk pontosabban, egy világos kék Szintén divat volt akkor a sejemgarbó, ugyanúgy, mint éppen most. Igen. Úgyhogy nekem ezek a jó és szép emlékei vannak a luxus áruházról. Arra emlékszik, ugye a Vejszágiból sem tudtam igazából kihúzni azt, hogy, hogy mekkora árkülönbség volt, vagy mekkora hány százalékos volt mondjuk az eltérés a... De nyilván a váció, tehát én olyan 50-60 százalékot olvastam, de lehet, hogy, hogy ez annyi nem, annyi nem volt. Nem, annyi azért nem volt, de egy olyan 20-30 százalékos differencia volt. De akik mi ott dolgoztunk a környéken, Dolótya utcában, a Zserbóházban és a többi, mi kerestünk akkor annyit, hogy megengedhettünk magunknak azt, hogy ott vegyünk citőt, meg egy-egy ilyen jobb dolgot. De, de akkora különbségek azért nem voltak. De jó, Hát a mondjam, Kérem? Semmi. Hallgatom. A külvárosi árakhoz képest persze lehetett annyi, de egyáltalán a városi árakhoz képest nem, mert a Váci is nagyon drága volt. Igen. Is. Igen. De most, Igen, hogy mondta az buszé... ipartervet, ezt azért fölírom a listámra, mert az is egy fontos cég. Vagy... Igen, most már lebontották, úgy tűnöm. Igen, lebontották, de hogy ott azért nagyon fontos dolgok történtek, nagyon fontos események, meg nagyon jó fejemberek dolgoztak az ipartervnél. Amelyik irodában én dolgoztam, még egy mondatot, ha megenged, Igen? erről akkor abban az időszakban tervezték az inotai alumínium kohót, aminek én is a részese voltam. De jó. A dolgozó. Köszönöm szépen, hogy ezt elmeséltem. Köszönöm én is. viszont hallásra. Tehát, ipartervalistára, a listára, 24 a 24 3, de addig is, még ezeket megvalósítjuk, egy kicsit maradunk a Vörösmartitélén és a Luxus Áruházban. Ha, jó Halló, napot kívánok! Kész csóka! Jó napot kívánok! Kedves, Nyikors, üdvözlöm Önt is, és a rádió hallgatókat is. Nekem olyan emléke van a Luxus Áruházhoz, hogy amikor az megnyílt, 20-22 évesek voltunk a barátnőmmel, uh -huh és hát kezdők voltunk a munkaterületünkön, keveset kerestünk, nem volt pénzünk, de minden szombaton elmentünk a luxusáruházba, és felpróbáltuk az egész de összes ruhát, ami a ránk volt. Tehát ez volt a, a hétvégi program? Igen, ez volt a hétvégi programunk, hogy Felpróbáltuk a ruhákat, és ottan egy darabig rajtunk volt, és nézegettük magunkat a tükörbe, ott mindenfélét lejtettünk, stb. ezen szórakoztunk, de két fillér nem volt a zsebünkbe. Nem volt probléma, nem nézték ki magukat, mennyire, mennyire kellett kiöltözni, hogy az ember bemászana a luxusárházba vásárolni. Nem mert volt rendes ruhánk, és olyankor mindig kiöltöztünk. Értem. Mindig kiörtöztünk úgy, hogy nem rítunk ki azok közül, akik úgy ott megjelentek akkor. Nagyjából mennyi hát időt én ott? El? Nagy embereket, művészeket, ilyeneket akkor ott nem láttam. Hát azok közül biztos kirítunk volna, de az az átlag, átlag vásárló, akik akkor ott voltak, azok közül nem rítunk ki. Végül is emlékszik rá? az eladók, hogy esetleg megvesztük azt, amit felpróbálunk. Arra emlékszik, hogy volt-e olyan ruhadarab, amit úgy nagyon szeretett volna, nagyon vágyott rá, megmaradt az emlékezetében, és aztán valahol máshol megvette olcsóban, vagy, vagy le is mondott róla? Nem. Egyetlen egy ruhát vettem meg, az annyira olyan volt, hogy vala. Azt még azok, akik ott voltak, jöttek, mentek, vásárlók, azok is azt mondták, hogy ezt a ruhát nem szabad levetni. <gül> és hát nekem is nagyon-nagyon megtetszett, de tényleg nem volt pénzem. Uh -huh. Nem csak ott helyben nem volt pénzem, ottban sem volt pénzem. És akkor azt mondta a barátnőm, hogy ne törődj semmiben, anyutól kérünk, és ezt megvesztük. És akkor féretetettük. És 100 forintonként, 100 forintonként, 200 forintonként nem tudom, hogy törlesztettem le a barátnőm édesanyjának. Viszont utána következő héten már lehetett abba menni a luxus áruházba. Igen, mert félretetettük, félretetettük uh -huh. és másnap, harmadnap elmentünk ért, és félretetettük, és, és az a ruha nekem 10-15 évig megvolt. Kedvesek voltak az eladók? Kedvesek nagyon, nagyon kedvesek óta. Miránk soha nem szóltak ránk, hogy, hogy esetleg nem veszünk meg. Uh -huh. Pedig többet is felpróbáltunk, hát egyre szórakoztunk, szerettünk volna szép ruákat, de nem te Igen, mi is így vagyunk ezzel Dani barátommal. Ő itt egy kockásinkbe, én meg egy, egy, egy, egy sárga garbóban. Igen, igen, hát... Ez, ez rendes öltözetünk volt, mindig mindenben volt rendes öltözetünk, nem, nem voltunk saposak, ügyeltünk a frizuránkra, mindenre kiöltöztünk, úgyhogy rendesen, de azért annyi pénz nem volt, hogy ott vásároljuk. Itt a kedvenc Facebook oldalamon, a budapesti régi fényképeken Facebook csoportban, amikor kirakta Árva Brigitta az ajánlót, akkor nagyon sok komment érkezett. Valaki azt írta, hogy ő például kék, piros, makkos cipőt vásárolt, 1982-ben nagyon nagy divat volt, és hogy nagyon menő volt. Egy másik olvasó még egyezte, hogy nem volt drágább, csak a választék volt sokkal nagyobb, és két darab csodás olasz fürdőruhát vett magának a, a kommentelő Ha jól emlékszem, akkor a 600 forintos fizumot is apuk szépen kipótolta, és ebből vette a fürdőruhát, akkor nem vetett annyira olcsó egy fürdőruha. Bár a hát, női fürdőruhára tekintetében most sem vagyok abszolút bűfél. Nem tudom, én a 60-as évek elején, mondta itt a, a, a műsor elején, hogy 63-ban nyitottak igen, igen, igen, igen, igen, igen, 1963-ban. Tehát azután valamikor olyan 67-68-ig, uh -huh csináltuk mi ezt valamikor. Értem. És aztán kikoptak onnan? Hát hogy úgy alakult élet, az élet, hogy... Férhez mentünk. Ja, férhez mentünk, és aztán már nem Utána már a nagyságos úr kasszájából kellett vásárolni. Ki, kiöltöztünk a rendezvúra, és előtte bementünk a luxusáruházba, és utána elmentünk randizni. Tök jó. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Én is köszönöm, Kész gyókom, hallásra. viszont hallásra. 24 953, de 24 az Annu Budapest ma a Vörösmarty téren kolbászol, és bebenéz a Luxus Áruházba, akár a kirakaton keresztül, akár az ajtón át. Halló, jó napot kívánok! Halló, halló, Kész halló! Hallgatom! Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Jó vagyok! Miklós! Még egy iparterves volt dolgozó, aki telefonál... Uh -huh. És hmm. a de Serence 10 ben szintén az iparterbe dolgoztam a, a, a pénzügyi osztályon. És arra emlékszem, hogy amikor volt időnként minden negyedében volt prémium. És akkor hiphop átszaladtunk a, a luxusáruházba, ha valami e, elérhető áron volt, akkor vásároltunk, hanem akkor csak megcsodáltuk és még arra emlékszem a régi időkben, amikor volt a luxus a felszámolása uh -huh. akkor más, úgy gondolom a második emeleten voltak kitérve azok a, a ruha nemük gyönyörű szépek voltak, amik jó áron le voltak szállítva, Igen. tehát jó áron meg lehetett venni, és akkor a, szinte naponta ott voltunk, többet magammal és nézegetjük, hogy mi az, amit el tudunk érni, és amit meg tudunk vásárolni, de minőség az ami fantasztikus jó volt. Úgyhogy nagyon-nagyon szép emlékeim vannak ebből az időből. Ugye a dipartás vonatkozásában, mint pedig a luxusáruház vonatkozásában is. Élete a luxusáruház honnan szerezte be ezeket az árukat, vagy ezeket a nem, portéknak? Nem a, ja, hogy, hogy a vállalat. Igen. Nem tudom, hát valószínűleg külföldi áruk voltak ezek. Amíg sehol, máshol... nem, amíg sehol máshol nem voltak elérhetők, vagy megkaphatók. Nem, nem, nem, és bennük volt a, a monogram. Uh -huh. Tehát eleve már lehetett látni a monogram, ami nem amis volt, és közel semmi közük nem volt a kínai Akkoriban még nem igen volt kínai áru. Nem, kína is Tessé? még egy másik úton Tessé? járt. Tessék? Kína akkor még egy másik úton járt igen, nem erre felé. Úgyhogy fantasztikus minőséget kaptunk, és életemben akkor először, miután a férjem is elégül. Tehát mind a kettő szorgalmas, tehetséges emberek voltunk, és életemben először akkor vettem ott egy ilyen róka kis bundát, ami még a mai napig is megvan. Ugye isten. nem nagyon hordom, mert, mert hát ma már inkább a köznapi kabátot hordom, uh -huh. de a rókabunda ott van a, a ruhám szek, a, a szekrényben, és, és hát még mindig szeretettel gondolok ezekre az időkre. Van egy eredeti rókabundája? Van, van, igen, de, de mondjuk már azóta próbáltam értékesíteni mondjuk, aki esetleg uh -huh. megvenné, de, de ma már nem igen hordanak ilyet, inkább. Hát meg meg is szólnák az embert, ha a kis nem tesz már e, Csak akkoriban mondjuk úgy éreztem, na hát én is lehetek valaki, uh -huh. hogy, hogy, hogy... Hát egy ez egy luka, nagyon mondat. fontos mondat volt, amit most kimondott. Már milyen ér, hogy lehetek hát, valaki? Hogy én is lehetek valaki, igen. Igen, hát. igen mert akkoriban még, hogy mondjam, volt egy olyan léteg, akik, akik mint ahogy manapság is, akik megengedheték uh -huh. maguknak, hogy kocsival járjanak, és, és hát uh, minőségben pedig ma, magasabb uh, értékű ruhákat oldjanak. Teljesen értető. Ha? Kérem? Teljesen értető, jogos ember igény. Igen, de hát mondom, azóta is itt van a szekrényem, és de van takarva a kis rókabunda. Néha fölveszem, és meg mindig rám uh -huh. megy. Azóta jó pár évvel te, de... De most már megmarad. Köszönöm unokáknak szépen. Sem, unokáknak sem kell, ők, ők már más ruhába öltözködnek. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Én is köszönöm. Kész viszont hallásra. 24 07 3, 24 folytatódik az Annó Budapest. Ismét egy idézettel rukkolok elő. 1970-es évek második felében ajándéba kaptam egy vásárlási utalmányt, a Luxus Áruházban egy egy szép nadrág kosztümöt. Nem volt drágább, mintha más áruházban vettem volna meg, írja valaki a Budapest régi képeken Facebook csoportban. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! üdvözlem Eddig hallom, hogy hölgyek szóltak általában hozzá. Na most én is részben egy, a feleségemnek a történetét mesélem, mert ő ott dolgozott, mint diákmunkást, nyolc, emlékszik még akkor ilyen 14-15 éves korba lehetett Hogyne, Persze. nyári munkára, és ő két éven keresztül a Luxus Áruház cipőosztályán dolgozott, és ezzel kapcsolatban nekem mindig két, élményét mesélte. Az egyik az volt, hogy amikor kinyitotta kinyitott a cipős dobozokat, abból svábbogarak jöttek elő, és ő addig életében nem látott svábbogarat, és eddig ezektől nem is félt, de hát ott a többi dolgozó el volt szörnyedve, jó is svábbogát, és azóta ő is svél. De mondom, ő a luxus áruházban elég paradox módon ott látott először svábbogarat. Hát az elég másik... rassul hangzik, igen. Igen, a másik viszont az már egy érdekesebb történet, azt mesélte, hogy hát oda jártak valóban művészek, és egyszer bement oda Zalatnai Sarolta, és vásárolt egy babakék combigérő csizmát. Hmm, és ez, ő is, ott segítkezett akkor, a, ugye a gyerek vagy bakfis feleségem, és hát ez neki egy nagy élmény maradt, hogy Zalatnai sarolta, ott vásárolt nála egy, egy zombigérő világos kék csizmát. De azért a luxus áruházban nem csak ruhákat lehetett kapni, Hanem... és itt azért bizonyos akik gondoltak a férfiakra is, mert például nagyon jó illatszereket árultak, ajtszeszeket, amit máshol nem lehetett kapni. Tényleg? Igen, például mondok, ez most nem reklámként, mondod, de hát volt egy pino Silvestre nevű ilyen fenyőillatú, Uh -huh. meg most tehát ez egy ilyen család volt, most ilyen fürdőhab, meg ilyen, uh -huh. ez kifejezetten egy férfi dolog volt, és ha jól emlékszem, akkor ez 90 91-néhány forint volt, ami hát most a játszámítva hát megközelítőleg lehet egy olyan 10 forint, ami hát végül is manapság is annyiba kerül egy, egy jobb kölni, vagy ilyesmi, és azon kívül, szóval mondom, ilyeneket lehetett, Kapni. Ez nem volt drágább, csak máshol nem volt. Igen. Tehát ugye az volt a luxusája, mert ugye akkor az árak egységesek voltak, tehát az nem volt, hogy csak nem lehetett máshol kapni, nyilván azért ment zalatnai Szín is, azért uh -huh. máshol nem lehetett kapni, csak is kizárólag a luxusáruházban. Igen, csak pont azon gondolkodtam, hogy ugye történik a Takás Krisztával beszélgettünk a, a hányatott gyerekkorunkról, amikor ő a szüleivel, a, a, vagy az édesanyjával a luxusáruházba ment, én meg vidéken cseperedtem fölfelé, hogy, hogy vidékről megérkezhetette az ember, vagy bemehetette a luxusáruházba, vagy hát inkább maradta a Rákóczi út összes üzleténél, ez csak egy kérdés, hát, lehet, hogy inkább most költői. Hát ugye akkor a Rákóci, ami egy külön műsort tér meg, hát az volt végül is az áruházaknak a nagy. Persze, igen. igen ugye hogy sorba volt. Igen, igen, tehát igen. aki tényleg csak... Verseny, lottó, otthon... Lottó, otthon, kor, kor, igen, igen, korvin, verseny, korvin, ezek mind tehát... Ugye ez volt, ott végigment az ember, és tényleg, ahogy emlékszem, hömpöigött a tömeg az utcán. A Rákóczi út ugye a fáival a, a verebeivel, az, az egy olyan... Gyönyörű volt, és igen. Aki, aki megfordult a Vörösmalti téren, tehát mondjuk akik ott laktak, azok úgy benéztek, hogy na érkezette valami. Voltak ugye a gondolom a törzsvásárlók, tehát a uh -huh. művészek, akik uh -huh. oda mentek, mert hát... Bizonyos ruhadarabokat csak ott lehetett kapni. Ez egy érdekes kérdés. Úgy hallom, hogy önnek siet az órája, mert hogy önne már elütötte a három órát, de az a következő kérdés lesz, hogy akkor a Vörös Martitér ugyanilyen ilyen, ilyen forgalmas, ácsorgós, pörgős hely lehetett? Nem tudom. Hát én közel laktam, mi már beszéltünk, mert egyszer a bazásorra. Igen igen, igen, igen, igen, a... igen, emlékszem, igen. Ha. A forradalmi emlék. Igen, a, a, a, pad, a padlópasztáj jött a, a, a, a Károly Pontosan körül így Pontosan így van. Tehát akkor a Vörösmarty tér, hát ugye elsősorban a Zserbó volt uh -huh. a meghatározó, aztán voltak légiforgalmi cégeknek az Igen. irodái. Igen, plusz az angol ez nagykövetség, jellem... ahol lehetett menedékjogot kérni. Igen, ez, ez volt ugye jellemző, és akkor ugye fölépült az uh -huh. elizélt palota. Igen. Igen. Tehát ami még... A és az még országos hogy az előtt uh -huh. ott volt ugye egy nagyon szép épület, amit aztán lebontottak a Vigadó háta mögött. Hát erre de... ki fogunk még térni. Köszönöm szépen, hogy át kell adnom a híreknek. Viszont hallásra. Jó, jó. Viszont hallásra. És a hallgatókat arra biztatom, hogy ha van emlékük a Luxus Áruházról, ilyen és ehhez hasonló, vagy adatokkal bírnak. Bejött Árva Brigitta és azt mondta nekem, hogy té, oké. Okay. Ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Pannó Budapest. Az ismeretlen főváros és Panksnad Miklós. Folytatódik is a műsor, jó napot kívánunk mindenkinek! Az Annó Budapest ma a Vörös jár, kell, és a Luxus Áruházban konkrétan. A Vörös Martitér egyébként, aki nem járt arra mostanában, az, az hoda menne, akkor rácsodálkoz már, hogy le van zárva a fél, a térfele. Éppen felújítás alatt áll a Vörös tér gondolom kapcsolódva a József Nádor téri építkezésekhez. Úgy voltak vele, hogy akkor a Vörös is csinálnak valamit. Na mindegy, szóval, hogy a, az annu ma a luxusáruházról szól, hogy, és Honnan kerültek oda termékek? Mennyivel volt drágább? Hogy lehetett oda menni vásárolni? Ezek a kérdései az Annónak. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! kezi Zábó Erzsébet vagyok, és én tulajdonképpen a 60-as években egy varodába dolgoztam. Hát mivel már nincs meg a varoda... Nyugodtan mondhatatja. Ezért mondhatom, hogy Sik T.T.F. volt a neve és mi készítettünk konfe... nemes konfekció ruhákat, tehát nem nagy talfutószalakba de konfekcióruhákat is, és dolgoztunk a luxusáruháznak, uh -huh. akkor az, okt... az oktogonon volt egy nagy abázia, áruház, meg a Pígyó is volt, és mindenhova készítettünk, tudom én olyan 10-15 darabos különböző méretű ruhákat, és valóban a luxus áruháznak az árcédulázásakor mindig kiderült, hogy ez egy olyan 20-30 százalékkal drágább ruhák voltak. De nem kapta meg ugyanazt az ember, tehát nem mondhatta azt, hogy hogy, hogy ugyanez jön szembe mindjárt a, a Hát mondjuk annyi, sétlálva. hogy a a, mi a luxus áruház ruhája volt, uh -huh. arra egy másfajta díszítés volt, másfajta, ahol hívják be, ami a másik áruházba ment, tulajdonképpen szabásra, anyagra ugyanaz volt. Értem. Érdekes volt, mert ugye visszaköszönt, ha én jártam a városba, ugye is ráadásul a belvárosba laktam, tehát akkor nekem, ha visszaköszönt valamelyik ruha, amelyiket vartuk. Na most, ami nagyon drága ruha volt a luxusáruházba, az a Rócsir a szalonjába készült. Mert maga a Rócsir Klárának a váci utcai is, de leg a luxusáruházhoz tartozott a 60-as évek elején. És ugye ott még vásárolt Jossi a felesége is. Igen, igen, igen. Az anyósom volt ott a és hmm. a varónő. Hát az igazán, az nagy dolog, nem? Nagyon. Úgy volt, hogy oda megyek ö, ö, ipari tanulónak, uh -huh. de hát aztán végül, a, hogy úgy mondjam, a luxusáruház egyik vezetőjének a, kislánya került az anyósom keze alá. De hogy, hogy a Rócsit honnan? Hol tanulták a szakmát? A Rócsit a azt kint tanulta a Franciaországba, uh -huh. és az anyósom is elég sokáig élt Franciaországba, Értem. és úgy került, mikor hazajöttek a háború alatt, akkor, akkor került oda a Rócsit illetve mikor megnyílt a szalon utána, került oda. De akkor ön, ha, ha úgy adódott volna, akkor meg tudott volna varni magának, vagy, vagy valamelyik? Ne, hát a mai napig is meg tudok, mert én ne... 60-ban kezdtem tanulni a szakmát, 63-ban végeztem, és utána még két évig dolgoztam Varodába. Azt említette, hogy a fazanyját meg lehetett ismerni, de hogy az anyagáról Nem. is meg lehetett ismerni mondjuk a Luxus áruház termékeit? Jobb, jobb minőségű alapanyagokból jobb, készültek? Jobb minőségűek voltak, igen. Hát ö, nagyon sokat gyártottunk például ö, Szovjetunióba, uh -huh. akkor még exportra is, és annak, annak is elég jó minőségű volt, de nem ugyanaz a minőség, mint ami a luxusáruházba, vagy az abáziába. Nem jut eszembe annak a neve, amelyik a Kígyó utcában volt ilyen ruháruház. Hát az a baj, hogy az enyémbe se fog eszembe jutni, mert. Most ott is átépítés alatt, ugye ez a párizsi udvar. Igen. Sarkánál volt, illetve bent a Dentaki utcai részen volt ez a szalon. Aztán bank lett belőle, meg nem tudom, micsodák. Mert a ruházati boltvállatnak volt ott egy szörme üzlete ott a Párizsi udvarban. Arra de, az de az nem ugyanaz, az, az nem, nem ugyanaz. Az nem, mert a szörme volt, ez meg kimondott uh -huh. női ruházati konfekció volt. Ez Igen, tehát, hogy, és bele is voltak varva, luxusáruház, ebben kapható termékekben mondjuk így a, a, a bélésbe belül, hogy luxus volt valami jel, igen, az, az igen, elbetű? Igen igen igen? igen, igen, igen. Tehát, mint most a, a neves amerikai, vagy, vagy világban működő hát, divat cégek. Márka név. Uh -huh. Na most az, a, amelyiket áruházba tálítottuk, a természetesen nem a luxus áruház márka név volt. Érthető. Hanem a Sik-KTSZ. A Sik, az nem csak, igen, az, az értem, hogy sikesnek lenni, de hogy a Siknek volt valami feloldása is. I, igen, igen. A Váci utcában volt, a Váci utca 11 b be volt a, a központi uh -huh. része, és a Párizsi utcába volt a a kis Luxus varoda, ahova a színésznőknek, filmeknek, mindenhova készítettünk ruhákat. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. Nagyon szívesen, és ha még egyet mondhatnék valami teljesen más, hogy nagyon-nagyon szeretjük a műsorát. Meg akartam írni Facebookon, de hát nekem még nem megy a Facebook. Nekem se, elkorom, nekem meg nem. már nem megy. Nem, a megírását még nem tanultam. Be, Nagyon hogy kedves, hogy köszönöm a szépen. Írni. De leírtam már, hogy azért szeretjük annyira a műsorát a, a korosztályom, hogy úgy mondjam, ugye, mert én jóval 75 múltam, és mert az, hogy hova tettem le a szemüvegem, vagy hol hagytam el a mobiltelefonom, nem tudom. Igen. De ha ilyen régi dolgokról beszél, akkor olyan, mint hogyha ott járnák, úgy előttem van mindent és mindenre. Majdnem mindenre emlékszem. Nagy öröm ez a nekem. a nevére. Igen. Köszönöm szépen. <gül> Mi is nagyon köszönjük a műszorát. Kész csókom. Köszönöm Dani, elveszem tőled a billentyűket, ha fieséget csinálsz. Halló! Halló! Jó napot kívánok, készsókom! Halló! Itt vagyok, hallgatom. Nagyon örülök a műsorának, mert vissza tudok emlékezni a fiatal koromra. Ez a luxusáruház egy nagyon jó helyem volt, nagyon elegáns volt, óriási kirakatokkal, rendezett kirakatokkal, nem ilyen zsúfolt, mint a Hello. Rákóczi úton, ahol mindent beleszorítottak, és maga a áruház belső része is egy nagyon szépen kialakított, egy hatalmas nagy lépcsősor vezetett föl az emeletre, és ott nagyon sokszor ilyen divatbemutatókat rendeztek. Uh -huh. Aló? Igen, hallgatom, hogy divatbemutatókat rendeztek. A, a, Igen. Na, volt fehér nemi osztály, felső ruhaosztály, cipőosztály, Aha. férfi cipő. Olyan férfi cipő, mint régen édesapám idejében, hogy 20 évig lehetett hordani varrot, különleges minőségű cipő, uh -huh. csodálatos bőrrel. A férjem több mint 22 évig gyönyörű állapotba tartotta, nagyon szép férfi cipőt vett ott. Akkor volt ajándékosztály, porcelán. A, a ilyen illatszereket lehetett kapni, de az ajándékoszájon mindenféle ilyen magyaros terítők, meg ilyen kis apró porcellánok voltak, akkor gyakran oda? Mondja, nagyon udvarias voltak, kiszolgálás, uh -huh. nagyon figyelmesek voltak, és ez különösen abban is megnyilvánult, hogyha az ember választott valamit, és nem döntött el azonnal, vagy nem volt arra pénze, három napig félretették. Aztán azt mondja, Ez hogy... Ez egy jó szolgáltatás, igen akkor volt, hát többször jártam ott, vásároltam is szerencsére sporolással, mert hát amit az, ugye az én korosztályom mondt, mond, hogy igen, valóban, vagy az angolok mondanak, hogy az a drága, ami olcsó, úgyhogy az ember gyűjtögetett inkább olyan dolgokat vett. A vásárlók között találkoztam német Marikával, Besenyei Ferencel, a feleségével, Váradi Hédi, a hatalmas nagy szemüvegével vásároltod és minden művész nem csak az eladókkal volt nagyon udvarias, kedves, nyájas, hanem az ott vásárlókkal, bámészkodókkal, úgyhogy úgy, nagyon kellemes emlék, mert szívesen ment be oda az ember még nézelődni, és nem nézték ki, hogy, hogy most mit akar, mm -hmm. megvette, oda ment a pénztárhoz, vagy nem ment oda. Aztán voltak olyan, hogy, hogy a külföldi márkák a is lehetett vásárolni, Jó. és ezek volt olyan, hogy a külföldi márkát itt Magyarországon gyártották, de nem az, a, a, ami hibás volt, vagy nem vette át az átvevő, az ugye az alkalmiba került el ezek, ezek az itthon gyártott külföldi, nagy külföldi cégeknek gyártott dolgokat, de a luxusba eredeti címkével lehetett vissza, tehát az vissza lehetett vásárolni, az, az gar minőség volt, úgyhogy nagyon kellemes légkör volt, nem volt nagy zsúfoltság, uh -huh. és hát jó megvilágítás volt, úgyhogy maga az a széles lépcső olyan impozánsát tette, és már amikor sétálta, hogy a családoknak a vasárnapi programja, hogy átsétáltak bizonyos tereken, meg utakon, uh -huh. meg nézegették a kirakatok, Szóval jó volt azokat a nagy, világos, jól rendezett kirakatokat nézni. És ott Német Gábor is arra hívta fel a figyelmemet, hogy... de De nagyon jó benyomást tett, és volt. nem volt annyira drága, hogy elérhetetlen Aha. lett volna. Azt a Német Ugyan Gábor, a... hogy ott volt szemfelszedés is. Tessék? Hogy volt ott szemfelszedő is. Hát minden, igen, hogyne, hogyne, hogyne, és az nagyon nagy dolog volt, mert ugye nekem 800 forint volt a fizetésem, azt mondja az 50-es években. 20 forintba került egy harisnya? Egy harisnya, harisnya 150-180 forint volt, tehát az eszméletlen drága volt, és ugye... Egy-két, meg aztán később öt, meg tíz forintért szedték föl soronként, úgyhogy nagyon, nagyon kedves emléket indított meg bennem, mert a fiatalságomat, hogy, hogy ilyen kellem, nem, kellemes emléket Ehem. is, nem csak különböző, hanem érzéseket keltett föl most ez, ezzel az önműsora, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki. Köszönöm szépen, hogy hívott. Úgyhogy én is köszönöm, és, és csinálja sokáig szikerel, jó, jó, minden jó Köszönöm kívánok. szépen, majd szólunk mindenféleképp Pataki úrnak, hogy, hogy, hogy nehogy elaltassák ezt a műsort, mint a... Köszönöm, bizony, bizony, mert nagyon várjuk, és nem árt meg a fiataloknak, se nem mérgezi meg. Igen, ezt mondom én is mindig adani. kész csókan, viszont hallásra. Viszont hallásra. Persze, egy kis kulissza. Mögé tekintsünk, tehát ez állandó vita egyébként a Pataki úrral, mert hát ő azt gondolja, hogy ez egy fiatalos műsorsáv, és időnként hát na mindegy, vannak vitáink. 2407-953, de 24 -06 lehet, hogy egyszer majd elkerül máshova az Andor Budapest. haló. Halló, jó napot kívánok! Kész csókon! Bennem annyi sok keserű emlék, mert, mert Azért keserű, mert uh -huh. elmúlt az idő fölöttem. Jaj, hát... Nem vicceljem már. szerettem. A, a luxus, én arra dolgoztam, uh -huh. ott dolgoztam. Ott. Egy szállodában. Jól emlékszem, bocsánat, egy... csak itt folyamatosan én is ugyanúgy vagyok, mint önök hallgatók, hogy, hogy egymásra rakódnak a, a képek, és igen. aztán a képekből más alakul ki, hogy akkor még a Vörösmarty térhez szerintem autók bemehettek, és még parkoló volt. Tehát nem volt igen. lezárva a tér. I -i -i igen, igen. Ugye? És am, amit szeretnék mondani, uh -huh. hogy én szinte minden nap mentem, bekóboroltam, mindig azt mondtam magam, megyek kóborolni egy kicsit, mielőtt hazamegyek. És nekem is azt tűnt föl, tehát a luxuságú az maga volt a szolid elegancia. De nekem is azt tűnt föl, mikor először bementem a nagy ajtón, a vasajtón, balt balkész fele, ott volt a szemfelszedő, a harisnya szemfelszedő. Ott körülötte, egy fiatal nő volt olyan 30 év között. ott körülötte sötét volt, gondolom azt neki úgy kellett ott csinálni, és egy kis villany, asztali lámpa égett, és ott sokszor uh -huh. csodáltam, hogy hogy tudja ezt megcsinálni. Megálltam is, kigúvadt a szemem, amilyen ügyesen csinálta, hát szóval most hogy eszembe jutott ez is. És nem tudom, hogy szabad-e Márkát mondani. szabad mit akar mondani. Egy Márka meg megy, van vagy... egy kabátom, egy ilyen steppelt kabátom, uh -huh. gerkó kabát. Hát körülbelül 30 éve vettem, de ha maga most azt meglátná, mint azt tegnap hoztam volna ki. Nincs kétségem felőle, mert tegnap, amikor a feleségemmel beszélgettünk a luxusáruházról, akkor ő halászotta a szekrényből egy, egy hasított bőrkabátot, amit Igen. hát legalább 30 évvel ezelőtt vásárolta a luxusáruházban és tök jó minőség, és Igen. szerintem még a fazonja is olyan, hogy nyugodtan lehet jönni, venni benne. Nagyon halkan hallom. Tehát, tehát, tehát tényleg uh -huh. olyan, mintha tegnap vettem volna, és vettem egy aranyos kis hálóinget, triumf hálóinget, hát na, nagyon sokat használom, de igaz, hogy nyári, uh -huh. de, de nem látszik még rajta, hogy már 30 éves az is. Ez igen. És uh, gyönyörű volt a kirakat, a karácsonyi kirakat, ott ilyen nőszaki dolgok voltak, számadtátottam mindig, szóval ott Megállt az idő, mikor én ott megálltam. Egy gyönyörű két kis ezüst gyertyatartót vettem, az is megvan. Úgyhogy... úgyhogy az álszínvonalról tudna beszélni, hogy mennyire volt drága? Nem volt drága. Hát drága volt, ha dráganak kellett, hogy legyen. Nem emlékszem pontosan, hogy, hogy mennyi volt, de nem volt drága. Ha, ha én a kis egyszerű fizetésemből meg tudtam venni, akkor... És, és ha ide... Voltatok egy ilyen utcai, egy bőrös martitészi emléképet, uh -huh. ott mindig árult egy hajléktalan nő, egy fiatal nő. Akárhányszor ott voltam, vagy nem láttam, és mire az kirakatból a szememet fölvettem, Mm -hmm. Jobbra fordítottam, már ott volt. Hát mindig adtam neki szegénynek, de az évekig ott volt. Nem bántotta az senki, nem zavarta el soha senki. De ez hányban Aki lehetett? Tudott... Ez, ez hányban lehetett? Ez uh, 80-as évek elején. Aha. Akkor már voltak hajléktalanok Budapesten? Voltak. Igen. Igen, igen. Voltak hajléktalanok, tehát erre az, és uh -huh. én megálltam vele, beszélgetnek meg sokszor vittem neki azt mondom, arra mentem dolgozni, neki is készítettem, és beszélgettem vele, és hát egy kislánya volt, azt elvették tőle, uh -huh. és élt valakivel, egy férfivel valahol, azt láttam, hogy nem csak azért, hogy gyűjtöttem neki, gyönyörűen tisztán uh -huh. kimostam, vittem neki fehér neműt dresszeket, úgyikát, uh -huh. és annyira hálás volt. Aztán egyszer csak eltűnt, és soha többet nem láttam. Köszönöm hogy szépen, nem szépen, hogy elmesélte ezt. ezt. Én is. És nyilván köszönöm, emlékszik még arra is, hogy volt ott egy idős bácsi, aki üvegsziloponon játszott, üvegdarabokból volt a szilofonja. És, és még a brékesek is ott életetlenkedtek nagyon sokáig a nyolcvanas években. És még, még, még egy fiatal ember emlékszem. Uh -huh. Egy arab fiatal embere, ott árulta a valutát. <gül> annyira, annyira tudtam, hogy megérkezünk a, a, az arab pénzváltókhoz. Élesen, nyíltan mindenki tudta, de az senki nem bántotta a rendőr oda nem ment hozzá. Egy nagyon szimpatikus, olyan szel, szelíd, szolíd fiatalember volt. Köszönöm szépen, hogy elmesélte évekig, ezt, azért biztos, hogy biztos. Évekig ott árult, ott állt uh -huh. mindig, ott a luxus, meg a nem tudom, akkor még tudja, mi volt ott valami hangszer. Hát igen. Volt. Hát nem az a túloldalom volt a, a, a, az, az Oli hát, Székházban. Igen igen, igen, igen, igen, igen, közfe, igen, nagy hanglemez és volt. És mindig ott állt Aha. a fiú. Köszönöm szépen, a hogy elmesélte. Nagyon szívesen, köszönöm, köszönöm szépen, minden jó Viszont hallásra. 24 073 24 06 a luxus Áruházban járunk, de közben természetesen útközben megállunk egy kicsit a vörös téren, és a hallgatók segítségével halója napot kívánok. Sándor, ez is fia, bátom Eszembe jutott neked két ár, a, mert hogy mindenkit gyömösszöltél, hogy mondjanak igen. A, a fogyasztói árakat. És nekem van 71-ből meg 73-ból egy jellemző áram, áram. Az egyik egy olasz csizma, ami egészen példátlanul gyönyörűséges volt, és az első Budapesten kapható olyan csizma, ami ráfeszült az ember lábszárára, mm. és nem állt tőle 600 méterre, ami fontos szempont volt tekintettel arra, hogy azt hiszem 15 éves voltam, és hát nagyon vékony, és ez nagyon fontos volt, mert mm -hmm. arra is emlékszem, hogy a, a Tiszta cipőgyárban kapható fehér tóhol kapható, tehát normális keretek között. Hozzájutható uh, fehér csizma, ami így elállt szállától baromi rondán, 120 forint volt. Na ez a fekete, uh, passzentos, kicsit magas sarkú olasz csizma, ez 640 és ezt nagyon-nagyon ezt megjegyeztük akkor anyámmal, mert ez egy hosszú-hosszú menet volt, mm. amíg megvette ő nekem. Én, Intagéppen én beszéltem le róla, mert azt lehetett tudni, hogy nekünk erre nem telik, uh -huh. de ő úgy gondolta, hogy ezt meg kell venni, mert az embernek egyszer adódik az életében olyan lehetőség, hogy olasz csizmája legyen ebben az életben. ez jó. Na úgyhogy ez egy 640 forintos csizma volt. Abban az időben az anyám, Fizetése lehetett körülbelül 2000, 2000, 2500 aha, forint, igen, sejtettem. körülbelül. És, és akkor 1973-ban a luxus áruházban erés, azért emlékszem halálpontosan, mert az első alkalommal a Pop Festival premierjére vettem föl ezt a kabátot, uh -huh. ami, ami egy ilyen átmeneti kabát volt, hófehér, szőrös. Ö, és egyébként azt hiszem a mai napig megvan rettenetes módon, és a lábközepem ígért kb., tehát ilyen Midinek nevezett fazon, az 2000 forint volt. Az egy havi a, fizetés. Az, az normálisan egy havi fizetés volt, igen, igen, igen. Tehát, hogy figyelj, a, a lányom még horta, uh -huh. úgyhogy ha belegondolsz, a hülyének is megegyszer. Persze, persze, <gül> igen, az, igen. Mindenféleképpen is az, az ilyen szőrös volt, nem volt benne állat normál esetben az ember állatot nem vesz föl, de ez is szófehér hófehér volt, és igazán mondom neked, hogy megállt a színház egy kicsit egy időre, amikor én abba belejtettem. De jó. Igen. Tehát, hogy azért így nagyon rendben volt, és akkor még, még 73-ban tartott a, a fekete csizmám is a lábamon, volt ez a fehér csúcs, és uh, miután az anyám a Fővárosi Fotovállalatnál volt uh, ügyfélszerző állásban, a meglátott engem ebben az outfit a váci utcai euh, fotós, akinek van neve, csak most nem jut az eszembe, tehát annak a váci utcai fotóvállalatnak a boltnak a, a, a vezetője, aki egyébként ő maga fotográfus, Aha. és megkérte az anyámat, hogy én úgy akkor így 16 évesként, vagy tívba, körülbelül akarban annyi lehettem, vagy 17, 17 talán, hogy állnék már modellt akkor a, a kirakatci fotók számára, úgyhogy készült nekem erről a kabátról, meg a csizmáról, meg, meg erről uh -huh. az egészről néhány fotó, amivel aztán ott föltüntem a vágcsímcői fotó, a fővárosi fotóvállalat kirakatában. Gratulálok! Ó, igen, de ezért már külön nem fizettek, úgyhogy nem térült meg a csúcs, de e ezek voltak az árak, tehát a 640 forintos olasz és a 2000 Jó. forintos átmenet. Szögezzük kabát. le, drága! Hát, köszönöm szépen, viszont a szia! Kardos Józsefnek köszönöm szépen a segítséget, nagyon sok cikket halászott elő nekünk, most már a munkatársak között fogom említeni Kemény Danival, Kerecsényi Krisztával és a szerkesztő Árma Brigitta társaságában. Az elkövetkezendő két órában a divat diktátor Bolgár György lesz, úgyhogy jöjjön a Luxus itt a Klubrádiómon. Ja, most írt a egy Tamás, hogy az a rap fiatalember most is ugyanúgy ott áll és árulja a valutát.